І докоряв, «Ну хіба я був неправий, ти та такий же, як я? Ми схожі, школяр». А ви скажете, що політика – справа не для слабонервових? Може і так. А я вам скажу, що мені не цей потяг. Та й де ви бачили у тому світі справи для слабонервових? Їх просто немає. Справ таких. Але в дитинстві я мав право на себе. Відтоді ми мов би на рівних. Я провелись у порожнечу, а зараз прямую цим дивним потягом у темряву. Пих-пих, тук-дук-тук-дук, пих-пих. Блакитні очі, які довго дивляться на сіре небо, зрештою теж стають сірими. Темно-червоний король. «Спільна Україно-російсько-китайська культурна акція» Місце, де мамонти гинуть, а дружини кидають. Ви, мабуть, чекаєте відвертостей про якісь нові сучасні передвиборчі технології. Може, вони дійсно десь і мали місце. У нас же все було простіше. Хоча про це було б дуже цікаво послухати. Гучні імена відомих політиків, що одним словом вирішують долю людей та країн. Гаряче, дуже гаряче. Із самого центру подій. То були б цікаві мемуари. Упевнений, їх ще хтось напише, якщо вже не написав. А я жив у глибокій провінції. Тут свої закони. Але те, що відбувалось у столиці, з усією силою маразму бехало саме по наших мізках. Але нам було і все зрозуміліше. Чому? Наведу приклад. Із цього місця чудово видно Ейфелеву вежу у повний зріст. А Тепер скажіть, ви б змогли роздивитись Ейфелеву вежу у повний зріст, знаходячись там, всередині? Ваша правда. Ви б краще знали, як вона виглядає звідти. Але ж ми говоримо про її висоту та зовнішній вигляд у цілому, а не про те, яка в неї печінка чи легені, або що з неї видно? Один раз на 365 днів, 23 жовтня, у свій день народження, я піднімаюся на дах найвищого будинку в місті. Я дивлюсь вниз, і в мене перехоплює дух. Я бачу маленьких людей, маленьке авто. Вони такі дрібні, як муравели, мурахи грузинською. Вони всі такі нікчемні. Моє серце сповнюється гордістю, мозок величу, бо я на вершині. Вітер розвіває мій одяг, серце дихає відчуттям, абсолютної волі, ще хвилини я полечу. Відштовхнувшись від даху, я полечу, і назавжди покину цей світ. Будинок був 16-поверховим, але я ніколи не піднімався ліфтом, я завжди йшов сходами, і вгору, і вниз. А кожного з інших 364 днів я мінімум раз проходив поруч із цим будинком і уявляв, що в місті живе ще 364 людини, які, як і я, на свій день народження, день за днем, начебто по черзі, припустимо, що так склалося, піднімаються на той дах. І їх, як і мене там, на горі обіймають такі ж почуття і думки. А я 364 рази на рік Комусь, здаюсь, муравелом. Не виключено, до речі, що так розважаються майже всі люди. Просто нікому не розказують. Так що манія величі мені не загрожує. У провінції свої амбіції. Зрештою, яка різниця? Де ти станеш падлюкою? Чому нам не хочеться їсти? Ми тільки й робимо, що п'ємо чай або каву, чашку за чашкою, а їсти зовсім не хочеться. Ніхто не ходить по вагону, не перевіряє квитків. Жінки не ввалюються до купе, не дарують квіти. Саме тут двері купе розчинились. «На зустріч ночі», – сказала жінка, – «можна?» «Будь ласка». «Яке у вас дивне привітання на зустріч ночі». Сказати «добрий день» було б неправильно, бо навкруги темно. Так само було б неправильно сказати про ранок чи вечір – бо зараз не вечір і не ранок. Тоді, може, доброї ночі. По-перше, це ще далеко не ніч, а по-друге, невідомо,